يُشْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِنْ لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازُ فَوْتًا عَظِيمًا أما بعض فإن أصدقى الهديث كلام الله وخيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهتساتها فإن كل مهتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم سلام الله أمبر استقرار Və məatib məsələlərdən də biri hər bir müsəlman üçün o da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlsəvgisidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və də mühüm yeri var. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və Allahdan sonra hamsından çox olmalıdır. Hətta öz nəsindən də çoxdur. Necə Umar ibn bir gün rəsul sallallahu əleyhi və deyir ki, ya Rasulullah Özündən başqa, sənə hamsından çox istəyirəm. Peyğəmbər salalları, sənə Amar Xəstab dedi ki, Amar Xəstaba ya Amar, hətta, özün, hətta özündən də çox, dedi, ya Rıslah, hətta özündən də çox. Babam, onu göstərək ki, Peyğəmbər salalları, sevgisi sizlə qayda necə olmalıdır. Hamısından çox olmalıdır. Və bu sevgi şəriət çərkivəsində olmalıdır. Şəriət deyil, dediyi miqdarda Şəriət dediyi kimi o sevgini, o sevgiləri səni dində olmayan bir şeylərə geri gətirib çıxarmasın. Çünki bilmək lazımdır ki Allah və Rəsuluna yaxınlaşmaq ancaq iki şeylə olur, iki şərtlə. O da ən birinci ikhlas olmalıdır. Əməlin xalis Allah üçün olmalıdır və sonra bu əməlin Peyğəmbər sallallahu ə.səni nəcə eləyib o cür Yoxsa sənin ibadətlərin hamısı batildir? İbadətlərini əgər istəyirsən, qəbul olsun bu şəhətləri qəri çalışırsan ki, bu şəhətlər o ibadətdə olar. Və ibadət həmçinin bilmək lazımdır ki, toqqifidir. Yəni, əslində, ibadət qəbağandır. Hətta, yəni, əgər sən ibadət eləmək istəyirsən səhə, dəlinlə Özündən, yəni, çıxatsan ibadət bu qadağandır. İbadət, gerik dəlilə əsaslanmalıdır. Amma adətlərdə isə əksinədir. Adətlərdə genişliyi də azadlıqdır. Bir dənə dəlil vasitəçi qadağan etmək, onda ancaq qadağan olunmalıdır. Amma belə azadlıqdır. Amma ibadətlərdə əksinədir. İbadətlərdə isə özünə işləyibinməksən. Gerik dəlil nə eləməksən. Kimsə gəlib heç nədən bir ibadət çıxatsa özündən, Bu, İslamla heç bir bu əlaqəsi yoxdur. Peyğəmbər sazdan sevmək, müəminin sifətlərindəndir. Və amısından çox sevmək. Dünün Rasul sallallahu aleyhi və fikir verəndə tüm Peyğəmbərlər Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləmi müjdələyib. Bu, İbrahim və İsa, hətta anası yuxuda görür ki, onlar, o, olan uşaq nur satır, hətta Şamın binaları, Şamın evləri görsənir onun ışığından, nurundan. Ola ki, fikir veririk tarixə. O vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v. zamanəsində uzaqlaşırıq. Ona tutunmaqdan uzaqlaşırıq. Artıq şeylər nə qədər çox alıb. Baxt, Peyğəmbər s.ə.v. zamanəsində. Müsləmanlar necə əsr deyirlər gözəl Peyğəmbər yanında s.ə.v. Elə həyatı idi ki, o nə ondan qabağ, nə ondan sonra elə yaşanan həyat yox idi. Adillik, təvhid, insaf, birbirlərə ənsinə sevci, hörməd, izzət, qardaşlıq və kafirlərin də qəlbində qorxı. Bu izzətli vaxtında fikir ver, lakin o vaxt ki, müsəlmanlar ged-gedə bu Peyğəmbərin nurundan uzaqlaşmağa başladılar əslindən. Artıq dəyişilməyə başladı. Artıq hər şey başladı artılmağa, təxrif olunmağa və kimi gəldi, dedi ki, mən Peyğəmbər saldırı çox istəyirəm, mən belə eləyəcəm, onu daha çox öz sevgimi bildiriyim. Bəziləri isə qeyrətdilər, cahilliklərlə və ya qəflətlərlə cürbəcür şeylər ixtira etdilər. Və bununla bəsəlmənlərə artıq zəifliyi baş verdi. Çünki Peyğəmbər saldırı səlifin yoluna uzaqlaşdırılar. O məsələlərdən də biri Məvlid keçirmək peyğəmbər salavatlarə səndən üçün Ses, o, ad günü keçirmək. Peyğəmbər salavatlar səfə ad günü keçirmir özün ha. onu sevənlər, əməlləri bunu göstərənlər Əbu Bakır, Osman, Ali və onlar heç biri ad günü keçirmir peyğəmbər salavatlar üçün mə. Hətta məsəl alimləri Abu Hanifə, Şafi, Amalı Şafi, Əhməd onlar heç biri Məvliddən heç nə Və işlə işte, törsiyyədir, imla ad günü keçirməyə Rəsul Sallallahu Səlimə. Əsləm, tarixinə baxanda, bu, dördüncü əsrinin əvvəllərində meydana gəlir. Bu da ubeydi illərin vaxtında, ubeydi hükumətinin vaxtında. Ubeydilər hansı ki, özlərinə demişdi, özlərini nisbət eləmişdilər Əlimin Əbi Talibin övladlarına, hətta təvlətlərinin adı fatımilər dövləti qoymuşdular. Və bunlar, bunların vaxtında bu bir çıxır. Yəni Rəsul sallallahu əleyhi və səlləmə güyəki sevgi, amma əslində isə o bildilən Fatimlərin əslik isə Yahudi idi. Yahudi olub o getirir, belə adəti salır müsəlmanlara. Öz dinlərindən və ya başqa dinlərdən. Ona görə də Nikətullah rahimullah buyurub deyir ki, Fatimlərin dövləti 280 il davam etdi. Onların vaxtında, onların dövlətlərinin hökmanlığı vaxtında İslam dövlətində çoxlu bidət və münqəş şeylər çoxaldı. Ona görə məqsərlər müsəllimlər biz bir-birimiz bu, bu söhbətdən artıq mövlidi, heçə peyğəmbər salsının nə edib, nə deyib, hətta sahə necəbəlat, nə dörd imamlar da eləmir. O sadəcə sonralar çıxan şeylərdir, bidətdir, uydurmadır. Və hələ mövlüddə keçirilən şeylərdən danışuram. Nələr baş verir? Xüsusən də kimlər iştirak edib? Fikirləyisən cahilliklərini nələr edirlər? Şişikləyindən sevgini? Artıq ad günlə çevirirlər, o günlə bayrama çevirirlər. Hansı İslamda bayram ikidir ancaq. Bir Ramazan bayramı, bir də qurman bayramı. Lakin bu da artıq bayramı çıxıb artıq özlərinə. Və nəcəli münkar işlər görünür? Bəzi meclislərdə də qadınlarının bir otururlar. Bəzi meclisləri rəqqsilirlər. Mahnə oxuyurlar. Hələm şişiklərdən və Şəhərdən danışılan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə kömək istəyirlər. Onu hətta çağırırlar. Hətta bəzən dillə pəncərəni aç. Rasul sallallahu əleyhi və səlləm pusad gələcəyi kəlik. İşığı söndürürlər ki, yet peyğəmbər sallallahu gəlir onun yanlarına. Bunlar hamı xurafətdir və bidəət i mə mə mə mə mə mə mə mə mə mə mə mə mə mə mə mə mə mə mə Hətta ayı ixtilafdır. Qaldı kələm bunu gündən təyin edib artıq keçirməyə. Həmçinin də İslam tarixində ad günü keçirməyə olmayıb. Dinimizdə bu olmayıb. Çünki fikir vərsən Müsləman tarixinə, məsələn, əgər biri, məhərəmin biri də olursa, bu Şəmsi tarixinə hər il 10 gün geriyə qalır. Təməli tarixi. Yəni, sən əgər məhərəmin biri də Ola belə yayda olsun, sonra bu məhərəmin biri ola belə qışa düşsün, sonra payıza düşsün, yaza düşsün. Yəni, bir vaxtı qalmır. Ona görə sən, sadəsə Allah-u bu ayları, bu illəri, bu günləri yaralıb ki, sadəcə hesablamaq üçün günləri, amma bunu qeyd eləmək və s. gəlmib dinimizdə. Həmçinə ən güclü dəlil də, də Peyğəmbərimiz halsı eləməyib. İsteməyib bu barədə də, eləyim, təhsiyyə eləməyib, həmçin sahabələr eləməy hatta nabu abu abu hatta abu hanifa malik şafi ahmed o var demeyim vesvese demeyimler Allahu Teala buyuruyor kul in kuntum tuhibun kul in kuntum tuhibu kul Allah fettebi'un yahbibkum Allah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim al-münâsıra tu ot's firin zaya Allahu Teala buyuruyor ki eğer siz Allah'ı severseniz peygamberime tabi olun ki, Allah dədəsini sevsin, dəsinin günahlarınızı bağışlasın. Allah günahları bağışlayan və rəhəmlidir. Övçü verəsən bu ayədə, əgər sən Allahı sevirsənsə, Peyxəmbərə tabu ol. Yəni, əsr sevci, Peyxəmbər sevicisi, əsr sevci Peyxəmbərə tabu olmaqla bildirirsən. Hidətlə yox. Sən əgər Peyxəmbər sevirsənsə, ona tabu ol. Amma özündən ixtira olmuş əməllər, Və ya kimlər ki, ixtiraf, ixtiraf etmiş əməllərlə etsən, bu sevgi sayınmır, dinlə. Dinlə baxanda bu, əslində, günah sayılır. Ona görə, çevgidə də qayət eləmək lazımdır. Ona görə, İmam Malik bir kişi gəlir Peygamber salatının məqsidində, ehtikaf eləyəndə, işləyir ki, Rəsul salatının qəbirlinə yaxın, daha da olsa evinə yaxın, yerdə bir ehtikaf eləsin. İmam Malik onu təsirləyir. Yeşə ehtiyatlı ol ayı kişi. Ehtiyatlı ol qoruram sənin üçün kütnə düşətəm. Çünki eşitdim ki, Allah Subhanahu-taala-dan eşitdim, deyir. "Fəaliyyətləri elədin yəxalifun an əmri, an tusibehum fitna aw yusibehum azabun aleem." İnşallah Subhanahu-taala-dan eşit, Allah Subhanahu deyir. Onlar ki, Allahın peyğəmbərin əmrini müxalif olurlar, onlar qorxsunlar ki, onlara başın fitnə baş gəlsin və ya ağırlı bir əzab gəlsin. İmam Malik nə deyir? Bu adama, "Hələ məvlid keçirmək istəmirdi. Sadəcə istirdi, ey kafə, peyğəmbərin kəbrinə yaxın və ya evinə yaxın keçirsən." İmam Malik ona nə deyir? "İnsanları qorumaq əmr edir." Və həmçinin səhabələr görünəcək İmam Malik, İmam Şafi, İmam Əhməd bəleytə görün, səhabələr nə dedi? "Səhabələrdən heç biri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün məvlid keçilməyib." dəlillərindən mövlüt, mövlüt gətirənlərin dəlillər çox da belə zəif dəlilləri var, çox qəribə dəlilləri və bəzlə istinad edirlər ki, gökü peyəmbər, e, bəzlə istinad edirlər ki, səhiyyətdə peyəmbər salısan deyib ki, soruşanda ki, ikinci günü orucunu ne üçün tutursam, peyəmbər salalı ərsələni deyir ki, səbəblərindən biri deyir ki, daha doğrusu, birinci günü orucunu ne üçün tutursam, peyəmbər salalı ərsələni de Bəzi sufilər də gətirirlər ki, deməli peyğəmbər sallallar ilə fikir verir, doğulan günün nə qeyd edilirdi, münasibəti ilə qeyd edilirdi nə isə. Deməli mövlüd keçilməyə ola. Amma bu hədislə belə nəticə çıxarmaq batildir. Çünki bu hədisdən sahabələr belə nəticə çıxartmadılar. Nə də Əvani çıxartdı, nə Şafi çıxartdı, nə Malik, nə Əhməd. Aksinə peyğəmbər sallalların başqa hədislə bu anı aydınlaşdırır. Deyir ki, mən 1. və 12-ci günlə vurğulayıram ki, O gün əməlləri mələklər qaldırır. Ona görə, sadəcə qeyd edib o günü də Allah üçün o günü, günü qeyd edəməyib ki, qeyd edəsin ki, məhz onu görə edib. Sadəcə əsas məqsəd əsas məqsəd əməllərin qaldırmağını görə və həmçinin bilməyi lazımdır ki, bunu nə sahabilər edib, nə də imamlar özləri ona görə çalışıq ilə belə məsələlərdən uzaqlayan, o sadəcə ubeylilərin, bir bizətidir. Və bəzləri gəlir gətirirlər ki, Qul bi fədlilləhi və bi rəhmədihə fəbidəlikə fəliyafrəhu və huvə qeyrun mən yəcməun. Və bəyən gətirirlər ki, Allah səbələn fəzli ilə onun rəhməti ilə və ona görə sevinin. Və o sözün üçün ən xeyirlidir. Nəzəmiyyətiniz o ən xeyirlidir. Bəzlə bəyən gətirirlər ki, sevinin və rəhməti ilə və Allah səala deyir ki, Peyğəmbər barədə ki Peyğəmbərlərimiz bütün aləmlərə rəhmət olaraq göndərilir, göndərilir. Ona görə biz bu ayəyə əsas gətirib sevinirik. Və biz də sevinirik və məvlid keçirilirik. Bu da batıldır. Çünki bu bunun məvlid keçirməyə bu ayəyə heç bir təfsirçi müətbər təfsirçi dəlil gətirməyib. Səlamət təfsirçi. Vəcinsə səhabələr bu ayəyə belə başa düşmədilər. Yəni bunu demək istəyir ki, elə bir ki, bunlar səhabədən, səhabələrdən daha çox Allah yzdılar. Əbə Hanifədən, Malikdən, Şafidən Ahmdtan daha çox başa düşürdülər. Ona görə Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm, çalışın bir ibadətdən çəkinin. Çünki bir ibadətlərə qolçmaq müsəlmanlara ancaq zəiflətmədir, fəqrdən uzaq düşməkdir. Ona görə ancaq biz ibadətləri tərk etməyə və sünnəyə riayət etməyə ancaq Allah'a yaxınlaşa biləcəyik. Onda Allah təala bizim dualarımızı qəbul edəcək, ibadətləri qəbul olacaq, onda Allah təala köməyə gözləmək olar. Allah təala buyurur: "Və nə vaat edir səfirin, Yani deyibsə, götürün, və mana haqıq qəbul etməyinə fən təvə. Həşr surəti 7-ci ayə. Yəni Allah təala buyurur peyğəmbərimiz sizə nəyi deyirsə, geriyə götürün, nəyə çəkəndiribsə ondan çəkinin və işitməkdən çəkinin. Peyğəmbərinizi səy mə lazımdır, lakin həddində bu sevgiyi geriyində bir əsərləri gətirib çıxarmasın. Allah subhanahu təala bizə bu faydalardan etsin. Allah təala sağlığımıza ilafə etsin. Allah Qala meçirimizin asıl manı, ya Rabbi, teziliy, kömək olsun. Ya Rabbi, kim meçirimizin asıl manı manı olursa, ya Rabbi, ola cezalandır. Ya müsəlmanlara kömək ol. Ya Rabbi, o müsəlmanlara çıxəst edirlər, ya Rabbi, ya Rabbi bizi və cəmatımızın fitnədən və əhlindən qoruy. Aqulu və astaghfirullah ləhələkum və ləsəə əyyəri muslimə min kül zəmd. Astaghfiru minnuhu qor qorun rəxim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان الله إن الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صلي اللهم صل وسلم